Så där hej och välkomna till 1, 2, 3 Kent helt enkelt. Eh, det är den sjunde episoden och eh, det här är podcasten om och bestående av listor och diskuterandet av dem. Eh, med mig den här gången igen har jag Danne, min gode vän. Eh, hej! Hallå, hallå! Eh, jag sa ju i slutet av förra episoden om topp 3 superskurka att nästa gång kommer handla om undergången. Men jag tänkte på det här Och sen så är det just att Man vet hur det går, när man förutspår undergången Kommer den aldrig alltså, Så att jag har inget Jag har ingen ångest över det här Nej. Men så tänkte jag att det började ut på tiden ni har lite andra tankar Så vi har en helt spontan lista mm. Ingenting planerat Ingenting förutbestämt Bara topp tre Vad som helst <laughs> Det är riktigt. Det är skönt Sen så tänkte jag på det här, alltså nu precis innan du skulle komma. Mm. Att om man listar topp tre vad som helst. Mm. Blir det då en lista, eller är det bara att man sitter och snackar skit och slänger in lite siffror? Nej, men det är ju... Nej, det blir ju topp tre vad som helst. Ja, precis sant. Det är, det... Det är, vi har ju, här, det är ju topp tre. Topp tre vad som helst. Ja, det är ju vad som helst. Ja. Så nej, jag tycker inte. Jag är lite skisnäck, klart. Det är mycket roligt om vi har lite vissnack. Ja, men då kan vi lika gärna sätta igång direkt. Eftersom vi inte, har varit, eftersom vi inte behöver definiera innan. Liksom, just som då superskurken var vara en superskurk. Eller var en b-roll i stav. Alltså just det här. Alltså. Vi behöver inte definiera någonting för att definiera vad som helst. Ja. Så vi slänger igång redan nu. Mm. Topp tre. Alltså på tredje plats. På tredje plats. Har inte en susning? Nej, men då får du helt enkelt gå på någonting. Ah, Topp tre. Fan, vad svårt. Ja, men tar du först. Nej, nej. Nej, nu är det här min podcast. Du får se om att gästen drar alltid med sin tredje podcast. Det är jävligt. Okej. Ja, men det är... Topp tre... Legor är inte samma sak längre. Nej. Så på tre, tredje plats har alltså... Att, att, att, ...att Lego har blivit sämre? Ja, precis. Nej, inte sämre. Det har blivit annorlunda. Okej. Okay. Ja, men allting måste ju utvecklas. Ja, sen men, på något ja, sätt. Men hur, hur menar du då? Ja, men det är inte... <coughs> alltså, precis som du säger så måste det utvecklas. Men på något sätt så känns det ändå som att Lego är Lego, eller hur? Ja, Lego är Lego. Men de började relativt tidigt med Lego. Med när de byggde, alltså skapade det här Lego-systemet. Uh -huh. Vilket då var att då hade du brankåren och polisen och, och liknande. Ja, och det visst. började de ju komma tillbaka till ja, med Lego var, det, ja Absolut, men det är ju inga direkta problem med. Det jag problem med det är att Lego ser inte riktigt ut som Lego längre. Utan Lego ser ut som eh, vilken annan random eh, klossbyggar leksak. Jag håller med. Jag, jag, så, ehm, jag var inne i en leksaksaffär om dagen. Och då ser jag Lego som är knutit till The Hobbit. Ja, ja, precis. Och där är ju den här äh, Ogre King. Eller ja, det, heter. det är ju inte det. Det ser inte ut som Lego Nej, precis. Alls. Den är så stor och det är bara en enda typ grej. Mm. Så, så ja, det, det sätter jag på min tredje. <laughs> ja, en annan sak med, som med Lego just att det har blivit så himla förändrat. Det är just det här att Lego från början var ju... Här har vi klossar som man kan bygga med. Du kan bygga vad som helst med de här. Du kan bygga bondgårdar eller eller Du kan bygga enligt ritningen. Och sen så kan du ta ritningen och kasta ut genom fönstret. Och göra vad som helst istället. Sen så blev det väl på något sätt. att Utöver det så började de med. Rymdlego. När jag var Tema Temabaserat. Ja så var så här rymden. och Tekniklego och så här var det mycket. Men sen på något sätt så har det blivit som att. Nu ska vi ha Ninja-lego. Mm. Alltså som är någon speciell mm. grej. Och det är Star Wars-lego. Mm. Det är alltså så mycket, mycket mer inriktat. Och det finns ju också Avengers-lego. Mm. Eh, och helt plötsligt så var det väl som om de kom på att shit, vi har bara gjort, utvecklat Lego för grabbar. Mm. Mm. Och, alltså, det finns ju tjejer som gillar superhjältar också. Yes. Och, och Star Wars och så här. Mm. Men när de då helt plötsligt ska göra Lego intressant igen för tjejer och har de här att varje tjej har sin lilla hobby, mm, var, ja. sitt specialintresse, sin, mm. har sin karaktär med det och sen liksom bara att när folk börjar kasta skit på det här så säger man men vi har ju en som är smart och är vetenskapsperson mm, ja, eh, liksom. Det blir så vridet på något sätt. Jag tycker nog, jag, jag, alltså, det, det är är vuxna som styr Lego, det vet vi redan. Mm. Lego är ett företag. Att de, att de liksom siktar in sig på Star Wars, The Hobbit, The Avengers... alla ja, som det är pengar. Är det? det är mycket pengar, mm. det, det kan man förstå. Grejen är, det som blir knasigt, det är när vuxna människor börjar, eh, börjar klädda in genustänk i, i barnleksaker. Mm. Då tycker jag det börjar bli kläddigt. Låt ungarna leka hur fan de vill. Även en gubbe kan ju vara en gumma istället. Ja. Yeah. Ja, för det är just det att du kan ha på. Alltså, förr så var ju eh, en. Var en, en du hade en låghubben som var skallig. Precis Du kunde få en frisyr på sig. Yeah. Och beroende på färgen eller får. Alltså, nu, nu finns manliga och kvinnliga frisyrer just yeah. att ja, men långt hår med lugg. Helt plötsligt så var gubben en, en, en, en gumma istället. Eh, och tog man av håret så var det helt plötsligt vad som helst. Yeah. Men nu så ska ju. Leg det, det, Legot för tjejerna man använder liksom situationstecken. Ja. De, de gubbarna är lite större och ja, har lite kurvor ja, och sådär. Ja, Vilket också... Det känns så himla serverat mm. på något sätt. Det känns, ja. som att, det känns lite som att vi, vi vuxna tar bort fantasin från ungarna. För vi serverar ungarna och i i liksom helhetspaket. Mm. Eh, så Lego är inte riktigt vad det var innan. För innan så var det så du kan bygga vad som helst bara med hjälp av fantasi. Varsågod. Du kan det fortfarande egentligen, men du måste slippa bort. Äh, absolut, du måste äh, ta bort. skalet runt. Ja, om. precis. Du måste ta bort allting som visar på att det här är, det här är liksom gjort för att vara en bil och det här är gjort mm. för, att, för att vara ett rymdskepp eller vad det nu ska vara. Jag gjorde den över ja. lite inte när jag köpte eller fick Lego. Du byggde jag efter ritningen. Mm. Och sen när det var klart. Mm. Så bara okej okay, det så ut och så lekte det lite grann Sen så rev vi det. Mm. Och sen så byggde jag aldrig om det som det skulle vara igen. Precis som jag gör mm. Exakt så. Och jag tror så som de flesta fläktslöjningarna också gör mm. Man ville se, man ville hålla den här eh, grejen som man köpte från paketet. Eller som mm. man hade från paketet. Den ville man hålla. Sen höll man den i, lekte med i fem, minuter. Och mm. sen så schmack. Och så bara man bygga upp. Mm. Jag, jag tror det är väldigt vanligt att man gör så med Ja. Jag älskar det är egentligen. Jag, jag tycker det är skitroligt det här. Att man, de har börjat göra den här grejen att man kan samla på, på leggubbarna i de olika utförarna. Det tycker jag är jätteroligt. Det är det jag som har en, alltså det är en massa. Du köper, eh, vad det kallas det nu för? Eh, alltså typ blind man, man vet inte vad det är man köper Aha. för någonting. Så, du, så när du öppnar paketet, först då får du veta vad det är för någonting du har köpt. Och då är det bara en legogubbe. Uh -huh. Det är ingen byggnad, det är ingenting, ingenting som du bygger ihop. Utan det är bara mm. själva gubben. Hur mycket kosta en, det kostar en legogubbe? Eh, 35-39 kronor. För en legogubbe? ja, ja. ja det är ett 13. <laughs> Inflation övervet. Ja, ja, men, det är, då. men då är det Men är det så här special edition guy och, och sånt? Ka, kan det kanske vara? Jag är inte helt, jag är inte jätteinsatt på det. Jag bara tycker om själva idén för jag är ju den här samlarodran i mig liksom och saker och ting. Men jag kan tänka mig att hade, blivit, hade jag köpt en lego för 35 spänn och fått hem den och så är det liksom du vet, de här första astronauterna. Ja, ja. Där det, var liksom så här, det kan vara en astronaut igen, men det kan också vara en motorcykel igen. Ja. Och så var de röda, och så hade de en liten planet med en runt ja. på bröstet. Ja. Och det var det. Ja. Det var liksom det som sa att det här är en astronaut. Så har jag 50-tal kanske jag överdriver, men liksom ja. 10-20-tal liggande i lego på sig, landade över dina fötter. Ja. Men jag hade känt mig så himla snivad på konfekten. Först jag tror. Det där är de, de rymdgubbarna med de, de rumdelarna eller mc mm. kallar det det är ändå från 80-talet. Ja. Tänk hur mycket Lego som har gjorts från 80-talet till nu. Tänk hur mycket, hur jäkla många gubbar som det finns. Jag, jag tror att en sån gammal gubbe skulle nog kunna vara en sån här special grej. Mm. Om, om man får den i en sån här blind ja. grej skulle jag kunna tänka mig. Men jag, jag är inte säker så. Mm. Det tycker jag är häftigt i alla fall. Jag har funderat länge på hur man skulle börja samla. Men... Eh, ja, nej. Jag har en fru att lyssna på också. Ja, ja, det är klart. Man, man får liksom samla på vissa saker. med precis. På allt. precis. Ja. Vet du vad min tredje plats. Är. Nej, men... Jag kommer faktiskt på den precis nu. <laughs> ja, min tredje plats är att det börjar komma mer banjo i modern musik som spelas på radion. Ah. Banjo-mandolin. Ja. Det är väldigt, alltså First Aid Kit är ju några som jag gillar väldigt mycket. Uh -huh. eh, och sen så börjar det komma mer och mer. Man Mumford Sons. Och eh, nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Men den här hey som spelas. Ja just det, eh, jag vet inte vad de heter. Nej, men det... det... Nokia-roklar. Alltså, ja, men även om man inte kan alla, alla artisterna mm. så märker man det tydligare att det börjar komma mer folkmusiksinspirerad mm. pop mm. med Alltså glä med glädje i ja. som spelas på radio. Det är väldigt, det, och det är väldigt välkommet. Ja, till, oerhört känner. välkommet. För det, det känns som att vi har gått... Nu har vi gått hela laget runt med all musik, känns det på något sätt. Det finns inte så mycket att upptäcka mer. Ja, men alltså på något sätt så känner jag att... Jag gillar just den här spridningen. Att det går i så många riktningar samtidigt. Ja. För samtidigt som det går runt och runt. Ja. Alltså du har ju... Hur heter de? Uh, inte Wayward Sons tror jag de heter. Eller Bastard Sons. Okay. Uh, jag kan inte svära på att det är rätt namn. Men mm. det var min kollega som, som visade mig en Youtube-video med dem. Och de, de, de låter ju nästan... Alltså man inte, låter inte nästan. Men de har, det är klart och tydligt att de har hämtat sin inspiration från uh, Led Zeppelin. Okay. Och det är samma sak med Wolfmother. Mother. Det yeah, låter yeah, som en blandning mellan Black uh, Sabbath och Led uh. Zeppelin. Så du har ju den vågen av rockmusik. Och sen har du då eh, just folkpopmusiken. Ja, ja. Alltså country-influencerna ja. och liknande. Och sen country har du ju... Countryrock? Nej, countryrock är ju någonting annat. För det är också en syn, syn. Folkpop det kan man ju. Ja, ja men sen samtid, sen samtidigt så har du ju Skri Skrillex och alla de ja, som ja. kör med hela dubstep. Mm. Och dubstep som börjar sprida sig in i andra genrer. Mm. Mm. Alltså dubb inslag i slagor, i pop, mm. i reggae. Alltså, men just att jag blir väldigt glad över att höra mm. eh, folkpop. Mm. Alltså just komma mm. alltså precis. har ju haft en, några hits för några år sedan. Ja, eller för något år sedan. Men just eh, att de hör man också lite grann. Ja, det, det är en sak som jag gillar. Är det, vad heter han? Eh... Jack yeah, White kör väl en del folkmusik med från... Ja, yeah, han, han gillar ju de här alltså, gamla 20-tal, yeah, eller precis. tidigare, yeah. de gamla folkvisorna. Ja, yeah, precis. Det, det är ju också som... Jag, jag vet nog riktigt om det kommer att gå så att vi behöver få, få mer Dylan-influencer i ung, det har ny gjort, musik. Det hade ju varit himla trevligt. Ja, det har det varit. Mycket trevligt. Han turnerar ju fortfarande. Men han, han är ju... Alltså, han det? ja han, Det är helt galet. Uh -huh. Han sitter inte still mycket. Sen, han, han, släppte, han, han släppte ju en skiva i fjol. Ja just det. Eh, Som var relativt bra. Okay. Och sen innan dess så släppte han ju en ljudskiva. Mm. Mm. Som... Är fruktansvärd. Mm. Och det är fruktansvärt alltså Och jag är ändå Dylan fan Och jag tyckte bara liksom att det här, det här är liksom Det måste vara ett alltså privat skämt ja, ja. Att han var, äh fan, Jag har funnit några julåtar Att det är någon som vill köpa det. Ja, precis. Jag har aldrig lyssnat på Dylan mm. eh, nej. Det, är, det är knappt som man vågar erkänna det För alla är så Dylan ja, men alla, Alltså Dylan är en sån här Antingen så älskar du Eller så, så bara så, äh, man pallar inte med rösten han bara gnäller och bräker och har sig. Ja, ja. Men alltså det är så olika mm. beroende från vilken skiva det är och, liksom, mm. och allting. Mm. Just hur han, hur han sjunger. Och just det är ju tonsatt poesi. Många, många av låtarna är ju kanske lite tjatiga eller så här. Men mm. många är ju vackra historier mm. som, som är väldigt värda att lyssna på. Jag mm. har ju jag har ju tänkt någon gång att jag bara för skojs skull skulle ta och skriva en novell eller någonting liknande som är bas alltså, som är en eh, mer inte ly alltså en vanlig lyrik mm. version av eh, Tangled Up in Blue som är en jätte, jättebra låt som handlar om ett förhållande som all alltså de springer på varandra lite mm. grann då och, då, och det blir aldrig riktigt bra och liksom så yeah, okay. uh, det, det då han du går till att från de första mötte så han hjälpte henne att fly från sitt bröllop eller någonting liknande mm. och sen så blev de malle för andra och sen så mm. träffas de igen och massa och det, det är en sån himla bra story så mm. den här jag tänkt jag skulle ta och skriva men det har jag blivit av på. Nej, okay. Det är Jag bara gripp och fox om jag kommer att tänka på det. Men fullt ja det är en utmaning jag får se det så. Ja uh, yeah, absolut. Mm. Förändring Ja, förändring. Ripper förändring, kallar du vad man rikar. Ja. Det är som det Var mm, det, det. Kort på andra plats? Eh, andra plats har jag den... Eh... <går> I och med att jag nu har börjat spela rollspel det ja. har, alltså, har legat på is jätte, jätte, jättemånga år. Mm. Och då är jag så glad att jag har träffat och mm. kunnat lera igen för det är så jäkla roligt. Så på andra plats har jag Eh, vilken som är den snyggaste rollspelstärningen. Oh! <laughs> ja, vad häftigt. Det här, här gillar jag. <laughs> vilken är den snyggaste? På annat har vi den snyggaste rollspelstärningen. Ja, precis. Okay. Eh, och det står mellan alltså nu skulle vi ens ha tärningarna här. Ja, jag, har, jag har stående på skrivbordet där borta. Kan jag inte? Ja, det är klart jag kan jag. Vi ser här. Oj det hör man också att det är ja, en massa vanligt. Är det. Så fort jag är med så måste det låta en massa uh -huh. alltså. Nu ska vi se här. Eh, T20, eller hur? Uh -huh. Det står mellan en T20 uh -huh. och T10. Måste du stå där. Du tycker det? Ja, det tycker jag faktiskt. Okay. Jag, kan, jag kan sträcka mig så långt att. Eh, då vi den. att t 8 är fräck också. Ja, jag gillar t 8 Du gillar t 8 mm. den som man använder jäkligt sällan. Ja, det gör man. Men jag gillar T8-an. Jag gillar, jag gillar, jag gillar, ja. gillar estetiskt ja. snygg. Men ja, för mig så står mellan t 20 och T10. Och frågan är om inte t 20 faktiskt är snyggast? Jag, nej, jag vet fastän inte. Det här är svårt. <rätthusen> t 20 alltså en rollspelstärning är ju Tänk dig en vanlig tärning Som har sex sidor Ett till sex mm. Och en T20 då har 20 sidor Ja precis, det blir ett en geometrisk form Som precis. är bestående av Tre kanter, alltså om du bygger upp ett klot Av tre kanter kan man exakt. Säga. exakt. Och T20 då är ju väldigt Rund av sig, det är mm. väl det, det Närmaste man kommer en, en en kula eller en riktig. Alltså, där, fin eller... där finns ju så här löjliga tärningar. Ja, men det är de som T100 sidor som man kan göra. Man inte göra tärning. Nej. En tärning måste ha en rak sida någonstans. Ja, precis. Annars är det ingen tärning. Uh, och så så har vi T10 ändå, så såklart det är det då 10 sidor. 5 ja, på ena och 5 på nedersidan. <laughs> ja, ja, det kan vi säga. Som, som en diamant med två spetsar Ja, precis. precis. Mm. Bra beskrivet. Också, ja, det är alltså nog också... Ja, på något sätt så måste du ändå bestämma det innan vi är färdiga med den här punkten. Fast nu. Jag, jag, inte jag kan ju så. säga att min favorit, alltså den som jag tycker är snyggast, måste nog ändå vara T8. Jag, det? Ja, det överraskar mig lite grann att jag har tagit det beslutet nu. Men, men kan det även vara för att den är lite, alltså, att den inte är så rund? Så, som, man, som man liksom är van vid. För man som sagt: man spelar mycket med T20 och TT. Mm. Framförallt TT spelar man mycket med. Mm. T8 är lite mindre förekommande. Kan det vara så att det är lite så att den är lite mer vad ska man säga? Inte exklusiv. Men det alltså, är lite. Vill, men vill, jag, vill jag sikta på vilken som är mest oanvänd så hade jag tagit på t 12 som knappt ja, ja, någonsin. Det är sant. Har du alltså en T12? Ja, jag tror jag har en som är kvar sen. Eh, jag tror det är faktiskt den t 12 som ligger där tror jag är den. Tärningen som var med i min första box Jag köpte den över 12-13 år. Nu är det till så här gul eller blå. Eller den, är blå. Den, den är blå. Den ja, är matt blå. Det. Just det så är det. Mm. Det här är den. Den är inte heller dum. <laughs> <laughs> det, det liksom, vi kan bara säga att du har en grej för geometriska figurer. Ja, men ja precis. Ja, men det har jag verkligen. Skulle vi säga skulle du säga, jag kan ska säga tärningar är på min andra plats. Hålspets tärningar på ja, min andra ja, plats. Ja, ja, ah, ja, Jag funderar ju på, på att ta in en tärning på kroppen. Mm. Eh, så ja, det är absolut. Här har du. Ja. Det låter vart till och jag tror det. Är ja. Ja, det hade på min andra plats. Okej. Okay. Mm. Eh, då kan vi gå över till min andra plats. Mm. Uh, min det var ju konstigt att inte det Ja, precis. Det har varit oerhört konstigt och spontant. Det igen. jag kvast. Min andra plats är uh, Växthus. Ja, ah, ja. Yeah, yeah. Vi har beställt ett, ett växthus nu. Aha, som okay. kommer i slutet av april förhoppningsvis ja. som vi ska eh, montera upp i trädgårdslandet ja, det låter skitstort för att komma i slutet av april mm. nej men det ja, så är så vi har beställt det och de kan inte leverera det det är långt leveranstill på det och det är, det är, det. Uh, och, det är åtta och en halv kvadratmeter stort ja men då är det ju stort stor. <laughs> uh, okay. så det är uh. inte sånt litet nej, nej, nej. Det man kan gå in i då och allt liksom. uh, uh. Ja, när man ja. när det väl är byggt kan ja, ja, precis, precis. så det var jag på andra plats. Det har är just jag har börjat få det här eh, lilla fröet av trädgårdsintresse oh, som, som har börjat liksom, eh, gro lite grann. Titta på nu, nu ska det bara näring, nu ska det bara näring till. Eh, så får man säga alltså, man har redan börjat lite grann. Mm. Eh, men man kan inte göra så mycket i den här väderleken nej, nej, nej. men eh, det, det är någonting som jag överraskar mig själv med att se fram emot så mycket, mm. för jag har alltid varit typen som ville bo i hela heller mm. Mm. Mm. och nu har det då blivit att nu har vi hus, nu har vi träd och nu mm. vill jag sätta igång med det här nu vill jag ut och mm. vända jord och dra lyka och klippa och beskära och, och så här. blir ju just, just, just, Ja, det är nog det. Men sen är också just det här med drivhuset. Att, ja. äh, att själva grejen med det är liksom just att du har man ett ställe som är varmt och gött. Ja, och där man ska då ha gurkor och tomater och andra saker som inte klart. Och chili. Är. Så, chili har vi redan ha, i fönstret där uppe Jaha. i matsalen. Så. men du förklarar Förklara en sak. Eller, det kanske du inte kan, det vet jag inte. Men drivhus och drivved. Mm. Det är totalt olika ja, saker. Ja, precis. Men visst kan man även säga drivhus till ett hus där man har ved. Gör man inte det? Man man alltså, har, det inte har du ved i ditt ja. drivhus så kan du kalla drivhuset <laughs> det huset du har veden i för drivhus. Ja, men... Vi... men... Alltså, annars är du en en vebord Ja, ja vebord heter det såklart Vad du det är <laughs> Det är så konstigt, för varje gång jag hör ordet drivhus Så tänker jag mig ett drivhus Med ved i ja. Och det känns så Fan, jag hade varit livredd Och gå in och en massa ved och slås sönder såhär, glasväckar och Ja, allt. det är nu inte så bra att stapla För med <laughs> staplar det kan det. ju rasa här. Men däremot så är det ju så här drivhus och växthus. Om det finns något ja, precis, det kan... om det är någon skillnad där ja, Vilket sant, sant, sant. Jag, jag tror det är någonting att det heter båda och är det liksom ingen. Men är inte växthus för blommor och drivhus där man driver upp saker man kan äta? Kanske. Det kan vara det. Det kanske det kan vara. Jag vet inte. I, i vilket fall som helst så, så, så längtar jag tills... Mm. tills Kärlen släpper. Jag vet inte alls när kärlen släpper. Jag vet inte hur man märker det. Det enda sättet jag vet att kärlen släpper och det är dags att börja sätta lökar och liknande. Mm. Vilket man egentligen ska vara på hösten. Har jag för att mm. Det är när fassan ringer. Och säger nu har kärlen släppt. Nu kan du sätta igång. Det är liksom enda sättet jag vet. Att Annars det är... så kan man ju ta en spade med och försöka driva igenom... Ja, men... Marke, kan du inte säga det, det kärle? Ja, det, det vet jag, men du byter varje dag och försöker gräva en grop. Liksom hur jag var roligt idag? det. Är. Ja, <här> nej, nah, jag vet. Testa idag fram med spaden. <här> nej, <Nah>. fint. <här> nah, nah, men it just det att jag ser så mycket fram emot att eh, se om jag har gröna fingrar. Mm. Eh, jag har haft det, mm. sen försvann mm. de. Okay. Och sen så började de komma tillbaka, lite grann, ja. ja. Så. Det är det. Men också just det här grejen med, med... För vi funderade först på att bygga ett eget växthus ja. av gamla fönster. Ja, precis. precis. Eh, vi tänkte att det kan vara lite snyggt. Då. Mm. Framförallt så är det billigt mm. att, att bygga. Alltså, hitta en fönsterförsäljare mm. mm. och ta på deras eh, avskälpningsområde. Där precis. de har en massa liggande. Skaffa billigt. Alltså, billigt virke och så... Gör ett fundament och som sätter mm. upp och så smäcker upp de här fönsterna. Mm. Mm. Och det tyckte vi var en bra idé. Eh, fram tills man får några kommentarer. Bara att, ja, men man byter oftast ut fönster för att träet blir dåligt. Ja, och då har ett växthus har du hög luftfuktighet precis. och ständigt påverkan av väder och vind. Så det kanske inte är så bra att ha. Mm. Nej, det är sant. Eh, och, sen, och sen är det så här. Om, om en ruta går sönder så måste, så måste bli, du ja. gå runt... Och leta upp exakt likadant fönster igen. Eller ja. specialbeställa. Ja. Och det är blir enkelt dyrt. Ja, precis. Så den här, det här växthuset vi har beställt. Det har inte ens glas. Det har sån här kanalplast. Som, som tålar ett, ett felriktat fotbolls... Oj. Alltså, alltså Man Avancerat. Okay. Och... Kanske inte blir så himla varmt heller nej, okay. som glaskamling. Nej, ja, precis. Ja, men det är spännande. Det ska bli kul att se. Ja, det ska, ska bli kul att smaka gurka <laughs> och sånt där. Ja, det ska bli eller vad kul att smaka gurka och Ja, det ska blir det Vad heter det? Aubergin eller aborgin? Eller aborigin? Nej. Aubergin heter det. Aubergin. Oh, nej, jag har inte kollat på det. Aubergin. Aubergin. Aubergin. Oh. Nej, jag vet inte. <laughs> jag tror det, det är ett sånt ord som, som har lika många sättet uttala talas men det finns folk på jorden ja precis alldeles säkert åh oh. mm. oh. ja nej jag kan inte nej så inte nej det var det är... på första plats första plats eh, alltså det är, ja, det är en det är en sjuk grej jag hoppas inte att oh. att att någon <laughs> av om inte er, alltså inte heller ni som, har hört det här, eller ni som har hört oss innan. De, ja, det avsnitt skulle ju handla om spontana grejer. Ja. Eh, och alltså jag har en tanke som alltid har förföljt mig, som, som inte jag har varit delad med någon. För jag tycker det är lite pinsamt och lite sjukt. Okay. Men ja, skitsamma. Ehm. En spontan grej. Man träffar ju folk hela tiden och stämmer ja. och pratar lite och folk man bryr sig om och folk man inte bryr sig om. Ja. Folk man inte känner och folk som man känner. Ja, precis. Eh, och jag har många gånger tänkt att undra hur de gånger jag träffar någon som jag inte känner och stämmer mm. för att prata så har jag många gånger tänkt att undra hur den här eh, personen skulle reagera om jag skulle Låska den i ansiktet när vi står och pratar. Ja, okej. Okay. En sån liten tvångstanke. Så, ja, precis. L Jaja. Exakt. Som tror jag alla har. Eller inte alla, men många har. Det också. hoppas jag verkligen. <laughs> ja, jag tror det är oerhört vanligt att ha de här. Och så då, det var, alltså när man, jag får inte då att göra detta. Nej, precis. Och det, det är har jag tror problem med. Alltså, jo, tror det är höga höjder för min del, till exempel. Mm. Jag, jag, jag kan ju inte gå upp på höga höjder, för jag måste alltid lyta med ut fram. alltså så till mm. den lilla att jag i princip styper ut. Ja. Men det är samma sak som folk som börjar skratta på begravningar och sånt. Ja, det är ju en här saker: du får inte låta att nej, skratta. Precis, precis. Och sen blir det liksom till sist att det går inte att hålla emot. Nej, exakt. Och, men det, och, nej, men det jag, jag tror det är många gånger som jag är här och står och pratar med dem Unders unders om jag ska göra detta. Ja, precis. Och bara, nej, men det kan jag inte göra. Och så, för de flesta människorna jag tror 9 utav 10. Eller till och med 99 utav 100. Eller ännu fler. Uh -huh. så, blir, liksom, så håller det sådär sådär. Bra, så sådär. Det, så, ja, det är en snabb tanke som man har vant sig vid. Den får uh -huh. man ut på och sen skjuter man tillbaka igen. Och sen så har vi då den här tusende människan. Och sånt som. Uh -huh. Ja får jag testa <laughs> Jag känner inte personen kommer förmodligen aldrig prata med. Jag är ganska säker på att jag aldrig kommer att prata med den ja, igen. Jag losskar. <laughs> jag händer. Jag med ändå. För det, för, jag hoppas jag, reaktion, att man är roliga. Liksom. Det är, på något sätt så är det ju. <skratt> ja. vill man göra någonting alltså, oförutsett eller liknande så det finns ju andra sättet liksom ja inte som är lika Provocera, nej. provocerande provocerande osmakliga det, när det är fruktansvärt handling helt plötsligt var man en loss vad fan händer det här vad... <skratt> ja hemskt nej, men, alltså, det, jag tror att skulle du skulle du prata med andra... Alltså, har jag någon sån grej? Som jag tänker liksom när jag står och pratar med folk. Nej, jag tror inte det riktigt. Att jag har någon sån... Jag har, jag har mycket så här att... Eh, när jag står och diskuterar med folk och liknande. Att just att jag får tankar, tankar om våld. Ja, uh -huh. Alltså just att... Jag bryr inte dig näsa typ. Nej, Nä, ja, eller... Alltså just det här att... Jag vet jag. Vet, Ta tag i nackhållet på den här personen som bara i huvudet i skrivvården. Men det är liksom, det är liksom när, när man är så fruktansvärt trött på människor som man måste umgås ja, med. Ja, ja, ja. Mm, och då kan man få en sån här liten pervers njutning av ja, de precis. tankarna. Mm. Alltså bara sånt. Jag, det finns inte någon chans att jag gör det på riktigt för att jag är en civiliserad mm. människa. Och ja. väl uppfostrad och liknande. Men det ger mig en liten, litet, litet välbehag. För att jag, kan, jag kommer inte kunna vinna en diskussion med den här människan. Nej, nej, att det är en idiot. Precis. Mm. och Jag kan inte sänka mig till den nivån. Mm. Mm. Och hade jag gjort det så hade han ändå haft mer just, erfarenhet. men måste Du var en idiot. Ja, men ofta är det när, när det är dryga människor som man inte kan prata med. Mm. Alltså, du, du vet, sådana som har eh, eh, en. Eh, de har bestämt sig. De har bestämt de har sig och så är det så. Ja. Och sen så är det skitsamma hur fel den här personen har. Det är ja. resten av världen ja. som har fel. Och fortsätter sitta och tragla detta. Eh, och oftast är det, alltså ibland är det också så här att när man sitter och folk har öppet sexistiska, rasistiska alltså harang när man sitter, om man mm. jag känner mig så här var dum för att man vill ändå på något sätt säga att det här är inte okej. Okay. Mm. Men sen samtidigt så är det liksom att jag vet ju att de här, de här personerna kommer inte kunna, de kommer inte ändra sitt mm. synsätt. Nej. Eh, bara för att jag säger till det att, men Det heter inte Neger. Nej, fan, mm. ehm, och det är Och du oftast resulterar med att jag reser upp går. Mm. Mm. Vilket inte är liksom någon slags statement överhuvudtaget, utan det är mer en så att jag bara. Ja, för kan jag vara en statement också. Ja. Det här är så jävla dumt så att jag... Alltså jag, jag vill inte ens bemöta. Eller jag vill inte ens... Vad ska man säga? Jag blandar mig med den här diskussionen. Jag, jag vill inte vara med detta. Jag, så jag går här och får. Ja men jag, jag, jag känner ofta det här att jag... Jag fegar ur när jag gör så. Mm, mm. Men sen samtidigt... Så, när jag feger ut och går. Då har jag den här att... Mm. Vad fan? Du, du skulle bara haft... Ja, alltså får, får man veta om på något sätt att... Hade du satt den här personen ner med... I en trygg miljö. Mm. Och haft ett samtal med den här mm. människan. Mm. Så. Hade det inte nyttjat. Nej. Någonting. Nej. Överhuvudtaget inte alls. Och. Det är just det som jag tycker är jobbigt. Och det är just. I, dels i den situationen. Dels när det är liksom folk som har. Mm. fullkommit löjliga åsikter. Mm. Och som inte kan. Resonera eller samtala. Ja, okay det är då jag för dem här ja. ja jag får den här spotloss jag lite då och då har du fått det med mig nu? Jag, vill inte prata. jag visste att du skulle fråga nej det har jag faktiskt inte <laughs> oftast är det folk som jag som jag inte direkt känner någonting för alltså någon, någon vad ska man säga någon gammal bekant som har skit i vicket eller någon som stannar och frågar efter vägen på ja, precis. turist ja. ja precis welcome to Sweden <laughs> Nej gud vad tror jag. Men visst. Eh, ja men lite så. Alltså någon som. Du går in i affärlig. Yeah, behöver du någonting? <skratt> <skratt> lite ja. sådär. Men alltså. Ja. Det är ingenting du går så här och har en romantiserande tanke om. Utan det, det är bara det nej. här. Att, nej det är, nej. Bara, det, är bara, det är mest tanken av hur reaktionen skulle bli. Och det, det bara dyker upp då Ja, då, ja. ja precis. Det har, det har gått, en gång har det gått så långt att jag faktiskt samlar på mig en loska i, i munnen. Oj, oj, oj. Ja. Bara för... Men sen så kom det på att du var en civiliserad ja, människa. Precis, jag, jag kunde inte gå över. Så, men sen var det så när jag gick därifrån och liksom loskade direkt när, när jag hade vänt till. Ja, ja. Det kan vara inte heller trevligt, men trevligt. Nej. Nej. Inte man är inomhus? Nej, men nu var vi ute på en Christians, du har fått många här <laughs> Ja, folk har inte den som går att gå och överallt. Ja, Men det, det är ju en sån sak som är istället en spott också. Det är en sån här grej som miljontals människor mm. över hela världen går runt hela tiden och säljer sitt liv som liksom, ja, utan att tänka på det. Precis. Men så fort det har lämnat munnen så är det yeah, exactly. så i fruktansvärd och ännu vidare om det skulle landa på någon annans hud. Det, det är riktigt. Det är så när man, när man står och pratar med någon. Och så mm. har man mycket saliv i munnen. Man producerar hela tiden. Och så li, bara en liten, liten så droppe. droppe du vet, som hamnar på den här personen man pratar med. Åh oh, det är så pinsamt. Mm. Fan så vad pinsamt. Någonting jag tycker är, är just det här äckligt över sportdorska. Det är det här när man ute och går på stan. Mm. Mm. Och någon... Så akta så du inte trampar i spottlåskan. <laughs> Varför? Ska... Har, jag har inte barnfot. Jag, har sagt det? Jag, ja, det har hänt mig. Alltså det sällskapet jag var med var så akta så att du inte trampar. Ja, men inte så sån random... Nej, nej, liksom nej. nej, nej. Det, det är mitt källskap. Jag akta så att du inte trampar i spottlåskan. Och det är bara... Jag har skor på mig. Ja, precis. precis. Det, det är... 99% vatten i den där. Och kanske lite basiller. Men det är under min sko, nonetheless. Fast du flyttar dig så får du se en bajskåp. Ja, det gör man ju. Det, för den är jobbig att få bort. Den, full, den sätter sig i silan och allting. Ja. Mm. Det är konstigt då. Ja. Mycket lust. Vad har du på för första? Min första plats är att jag har börjat måla mer igen. Ja. Det, är, det är en sån sak som eh, jag har sagt länge att jag vill eh, jag, jag, liksom, jag har ett intresse av att måla och mm. uttrycka mig kreativt och det har inte blivit av bara mm. utan därför har jag varit andra saker och så. Här. Vad, vad målar du? Alltså, vad tycker du om att måla? Vad känner du att liksom vad ligger närmast till han som man säger? Alltså abstrakt, det mest eller? Ja, lite abstrakt. Mm. oftast har jag att när jag börjar måla så tämmer jag mm. huvudet. Okay. Jag väljer ut ett par färger, oftast två tre färger och så mm. börjar jag med dem. Och sen så, så, så tömmer jag. Men målar du ute efter ditt eller alltså till typ du är förbannad? Kan du då måla ut, ut efter att din, din ilska, alltså kan du få ner ja. ilska på. Ja, det, ja det, alltså, för Jag har provat att måla ilska, alltså så här humör. Ja. Jag, jag ofta sätter igång med musik som jag verkligen gillar. Ja. Mm. Sen att det kanske blir inte direkt påverkat av. Med musiken, har man fattat för liksom, det är någon man har haft satt igång riktigt glad musik och så har det blivit något dystert vice versa det är det riktigt så här eh, elektronisk nine inch eller liknande som så målar man liksom gult och grönt och hej och hå så de så två sakerna behöver nödvändigtvis inte korrelera med varandra men eh, jag blir gladare när jag alltså, avsvärt mycket glad när mm. jag håller på sen är det just det här att jag tömma huvudet och så sätter jag igång med någonting. Och sen så när man ungefär har något huvud om att ja, men det här kan det bli. Och så spinner man vidare på det. Mm, mm. Eh, och ibland så blir, hamnar det ju där man absolut inte trodde att det skulle hamna. Mm. Eller, och så. Sen så att jag inte har hittat min nisch riktigt. Utan mm. jag målar lite grann vad som faller mig in. Mm. så det, det är en sak som jag tycker är... Mm. Det är nummer ett på min lista. Mm. Just det här. Att jag har börjat måla igen. Jag, jag hade ju en sån här liten... Jag har haft så här... Inte ångest riktigt. Men så här liten panik. Minipanik känns så att... Det är så mycket och saker jag vill göra. Mm. Men jag gör inte dem. Nej, precis. Vad är det som kommer i vägen? Mm. Jag vill skriva mer. Mm. Men jag skriver inte. Ja. Du har den här skrivtävlingen du tipsade om. Ja. Eh, svensk sci-fi. Eh, som jag tänkte att men det är mitten på mars. 18 mars tror jag det var. Den ska jag skriva till. En novell. Det behöver inte vara så mycket långt. Det behöver inte vara så långt. Nej. Det är skithäftigt man kan vinna 10 000 spänn. Det här klarar ja. jag av. Och så satte man ner och så började jag på någonting. Och så tänkte jag att det här är en bra idé. Men inte rätt approach. Och sen så började jag skriva om den och tänkte Det här är jättebra, det här ska jag fortsätta med Och sen så har det vunnit ut i sanden mm, mm. Och nu, Alltså nu det säkert jag hade vunnit Men nu har jag inte fanns av mina heller Nej Och samma sak som jag nämnde innan Den här med Tangled Up in Blue Att, sk att skriva om den mm. låten till en kort novell mm. Det är också något jag har gått att tänka länge Men inte blivit av och det är just den här disciplinen mm. med skriven. Samma sak med konsten Eller med målandet Att det är någonting jag inte har gjort Fast jag har velat göra det. Och det men, var... men är det så att typ, det ena blockar ut det andra? Nej, det tror jag inte. Alltså, jag, jag gör ofta saker och blir väldigt intresserad av någonting. Jag satsar helhjärtat på det en tid. Och sen så kan du växa mellan de grejerna. Mm. Som eh, måla figurspelskubbar. Mm. Be Oerhört besatt av det ett tag. Eh, och sen så vinner det ut lite grann i sanden. Mm. Och sen så tar man upp det igen efter ett tag. Samma sak med skrivandet, alltså just när, när jag skrev Sommarkatsundikaten, när jag är på mig tre år då vi var med i skrivbordslån men man då var under arbete mm. och tavlor och liknande liksom som sån sak som man gör en kort period och sen så blir det liggande på något sätt men, hel, men på det senaste har det varit att jag inte har gjort någonting alls vilket har stört mig uh, men nu har jag kommit igång med det igen mm. jag, och jag jag fick en sån här liksom, tanke med att alltså, allting är sånt här. Jag gjorde mycket mer av det innan jag skaffade min iPhone. För att. Ja. Eh, den. Alltså, nu tänkte jag så här: att... vad är det som gör att den tar så mycket tid? Man sitter och liksom håller på med den. Mm. Och det är just. Visst, jag tycker om att följa sociala medier och twittra och man håller koll lite grann på Facebook. Mm. Men det är spelen som tar en sån fruktansvärd tid för man blir så jävla hukt på dem. Du spelar på din iPhone? Jag Inte nu längre, jag har raderat alla spel. Ja, okay. Jag spelar fortfarande på min iPad. Ja. För den har jag inte med mig hela tiden. Ja. Men... Äh, <skratt> Precis. Men nej, men det har blivit en sån grej att istället, det är inte längre inom armslängds avstånd ja. att jag kan slösa bort tio minuter, en kvart på att skiffla godisbitar mot varandra innan jag går upp på morgonen. Nej, precis. Utan det blir så här att jag kollar Twitter, jag kollar Facebook, sen går jag upp. Mm. Sen går jag och sätter mig vid fr alltså frukostbrott eller vad man nu gör liksom på morgonen. Och sen mm. sätter jag igång med någonting istället. Mm. Vilket, och sen så är det liksom när man sitter framför tvn på kvällarna och liknande, är det ingenting bra igång. Då kan man stänga av den och så sitter man med något och eller någonting och liknande. Liksom. Mm. Om det är så sent att det inte lärt att gå ner i källaren Börja med färg för det är ändå liksom någonting man ska ja, tvätta så. av efteråt det. Ja, ja. Men det just, nu har jag kommit igång med målandet. Nu ska jag komma igång med skrivandet också. Ja. Mm. Om du var tvungen att prioritera något då? Vad skulle det vara då? Ja, på, på något sätt just nu tror jag att nu måste jag prioritera målandet. Mm, okay. För då har ju den här grejen med, med belöningsendorfiner ja. eh, eller vad det nu är i hjärnan som mera belöningen när du lyckas med någonting när du mm. njuter av något. Mm. Och målandet där ser du resultat direkt. Mm. nu händer någonting. Mm. Nu blir jag glad och liknande. Mm. Eh, skrivandet i sig är ju bara jobb. Alltså, det är liksom mm. här att ja visst du kan bli glad när du kommer på någonting eller liksom så här men mm. du får inte den ruschen du får inte den eh peaken av liksom shit det här var bra. Utan när du är klar för dagen så är det mer kvar. Mm, okay. Och sen så är det ju det här att glädjen jag kände när jag var klar med, med, med, med boken. När jag satt, alltså när jag hade knöpat att hon var klar med ett färdigt dokument. Ja. Den glädjeruschen är obeskrivlig. Mm, det kan jag tänka på. Men den tog också tre år att uppnå. Jo, precis. Så... Jag, nu, nu har inte jag skrivit bok, jag är ingen författare, och jag, jag kan inte säga direkt att jag skriver. Men det har, det har hänt att, det, att, att, att jag har skrivit sån mm. eh, och Och när jag får en idé som jag märker att det här är en bra idé, mm. då, då är jag tvungen att sätta mig ner och skriva ner den från början till slut. Jag kan inte pausa det. Det går inte. Ja, men det är det där som man har. Det, det är det här med flow. Ja. Som, så säger man någonting som. Alla skrivare, mm. alltså skrivande människor och eftertraktare. Eller vad man än håller på med. Det är liksom när du hamnar i den här mm. strömmen av kreativitet. Uh, och att hitta den konstant. Det är ju ett jobb i sig. Alltså grejen är jag tror det är någonting man kan, alltså, kanske får bli tvungen att träna upp. Och ja, ja, visst, visst. Men sen är det också här, när du kommer på en bra idé. Och du måste skriva från början till slut. Mm. Det förhindrar ju lite grann att skriva längre i grejer. Absolut, absolut. För min del så gör det ingenting. För jag gillar det jag har skrivit har bara varit i form av noveller och mm. lyrik innan. Och det, det gör man ingenting. För jag, jag gillar den, liksom den korta mm. explosionen av flow. Ja. Det är jätteskönt. Och då ingenting annat stör. Ofta så är det på natten som tur mm. Då så familjen och sådär. Då kan jag bara gå upp och spy ur med alla idéer. Mm och det är jätteskönt då. Så jag, för min del jag tror, jag, jag, jag tror inte jag skulle kunna skriva en bok faktiskt. jag tror inte jag skulle kunna göra det jag skulle nog kunna sammanställa en bok i novellform November, alltså. Alltså, du, ja, det precis, är många förlag nu som börjar fokusera mer på noveller och novellsamlingar och liknande, just för att eh, många pendlar bland annat inte mm. orkar ha en tjock bokmärksam nej kärlek, precis det här, mm. blir, det här blir ändå bra. Jag tycker vi kan avrunda. Ja, det tycker jag. Vi, din tredje plats var Lego har förändrats. Ja, precis. Och på andra plats var det tärningar, rollspelstärningar. Roll ja. Första plats var det, <laughs> det risken att du någon gång kommer att losska någon i ansiktet. Precis. Och på min tredje plats var det folkpop eller ja, mer band musik på radion exact. drivhus och målande. Ja. Ja, det var ju en relativt random lista. Men... Verkligen. Ja. Två, två nya listor. Check, check. Ja, precis. Det var allting för denna gången. Jag heter Kent som har rätt programmet. Och man hittar min blogg eller min site på www.kentjonsen.se. Det är K-E-N-T-J-O-H-N-S-E-N. Eh, annars kan man också hitta mig via Twitter. Där heter jag atchintand och du heter... Pappapiraten. Precis. Och eh, den här eh, podden kommer också att komma ut på iTunes. Där söker man bara på Kent helt enkelt. Skriv gärna en kommentar så blir vi jätteglada. Precis. Försök, eh, försök komma på ämnen för framtida listor. Ja, precis. Jättebra. Skicka in tipsen. Ja. gott. Hej. Det var det gott. Hej.